Hej på er kära lyssnare, det är Luca 17 som öppnas idag i Karoleos julkalender Och jag som hälsar er välkomna idag jag heter Leo Och jag heter Carlos Idag ska vi prata om 2013, alltså året som börjar snart och Vad vet vi egentligen om 2013? Ja, inte så mycket eftersom det inte har börjat än Men vi vet att det inte är ett skottår i år, alltså 2012 är ju ett skottår Och vi vet att i den kinesiska kalendern så är det Ormens år som kommer 2013 Senast det var Ormens år Det var 2001 Om det nu är en vägvisare För nästa år Så jag kan nog hända ganska mycket grejer ja. Mer än så vet jag inte riktigt Om, om vad Ormens år innebär Men vad har, du, har du några tankar Eller några förhoppningar Om 2013 för dig själv Eller för oss eller för världen för, för en själv så hoppas jag alltid bara att det blir ett bättre år än det som var. I alla fall 2012 var ett bra år. Och några resor jag ska göra. Vet du andra? Året börjar ju utlands. Sen så ska jag iväg. I Thailand? Ja, i Thailand, precis. Och sen så ska jag iväg och, och ska jag iväg och träffa fashan på Mallorca. Och några andra som inte riktigt har bestämt den. Antingen azorerna eller... Äh, ja, det är helt enkelt inte bestämma azorerna är ett av alternativen. Just det. Så det är lite resa på gång. Och så hoppas jag att jag kommer antagligen börja börja studera igen. Äh, fortsätta jobba men börja studera. Det är Samtidigt. stort. Ja, det är det. Äh, Längtar Jag Ja, faktiskt, faktiskt lite det är mer än äh, vad jag kände när jag slutade min förra, förra utbildning. Ja. Så länge jag faktiskt till lite nu. Alltså det var, var oss framåt. Och för resten av världen. Ja. Ta bort svälten, fattigdom och... Uh, world peace. Oj, oj, oj. Miss World sitter emot mig. <laughs> ja, det är bra. Oh, yes, ja, så jag bara råkar med mig så ställer upp. Ja. upp. <laughs> Ett längre år. Men det börjar jag få också. Ja, men svaren har du ju inne redan nu. Ja, och ja. oh, yes, jag ska bara jobba med min specialtalang. Bra. Mandolin. Nej, ja. men det gick ju... Ett, nej, nej. Jag hade ju fotsvett i händerna. Ja, <laughs> Så jag hade bara tappat den och det hade blivit ett jävla fiasko. Ja, ja. Ja, vad tänker du själv 2013? För ja. din egen utveckling. För min egen utveckling. Jag ska börja på ett nytt jobb i början på nästa år. Det ska bli kul. hurray hurray Det är väldigt stora. Annars vet jag inte. Jag ett annat boende mm. ska jag hitta. Det är inte jättelätt i Göteborg. Det finns ju... Det är ju ändå skumt att det finns ju för få bo, alltså bostäder. Det är också, om man tänker på ett land så här, vad, vad är viktigast? Om man tänker på du vet, den här behovspyramiden fast för ett land så tänker man okej, okay, man ska se till att de som bor här först överlever så alltså sjukhus ska finnas. Mm. Sen, Jag tycker nästan på andra plats, ja, på andra plats. första plats är kanske mat. Vi har mat, vi har sjukhus, tredje plats då, bostäder. Ja men där har vi ju lite brist. Att vi inte snacka mer om det. Vi ska inte snacka mer om nej, det, för vi har inga lösningar. Men nej. skit i det, jag ska i alla fall hitta någonstans att bo. Och ja, det är väl egentligen de stora grejerna. Sen, kärlek, vore det kul. Jag ja. tycker dock inte att man ska leta för mycket efter det. Du, du får... Och det var en taktik, bytt taktik. Nej, jag har bytt taktik. Vi ska, ska inte leta efter det. Nej, jag låter det komma till mig. Yes. Ja. Tjena um, så... lyssnare, är det någon där ute som suger att lämna telefonnummer på vår hemsida? Exakt Skicka med en bild <laughs> äh, Förlåt, skicka med två <laughs> ehm, Och stort, jag har en grej som jag tror faktiskt Det har varit på gång, smyget i under några år Och det är att det kommer anses fult att i vardagligt tal använda engelska expressions Som är det just nu jag hoppas att du har rätt. Ja, jag tror att det Jag tycker, Det, det har nog inte varit coolt på många år. Det kan ha varit coolt många gång kanske 70-talet, jag vet inte. Men det är inte coolt. Och jag tror att däremot att franska uttryck kommer att göra en comeback. Det passade ju också ja. på, för att... Så plugga in kul. några franska uttryck. Det finns ju några så här som man kan använda, men de är alltid faux pas. Alltså ett, ett generalfel. Om du till exempel... Gör ja, någonting om du till exempel skulle på Nobelmiddagen börja slicka på kniven. Aha. Det är ett fåpas. Det, det, det, det är fel. Alltså. Ja, alltså, det är rejält jävla fel. Oh, så okay. gör man inte. Det, oh, ja. du, du är franska experten i den här. ja Jag har pluggat franska. Ja, jag var inte så bra. Det jag gjorde var att jag nästan varje lektion sa att det antingen var min födelsedag eller att jag hade namnsta För då sjöng vi alltid en sång. Och då gick det lektionstypen på något vis. Men jag hade en underbar eh, lärare, Madame Eng. Om du lyssnar så är jättekul att du lyssnar. Eh, ja, hej! Ja, vad härligt du, det var hon som gav alla i klassen smittan. Precis. Vad fick du? Ah, mitt, ah, <laughs> frans franska namn fick vi och, och jag fick ju Leo. Det var inte så stor skillnad. Wow, Leo. Det var en tjej som hette Amanda, tror jag hon hette riktigt. Hon fick Amundin. Ja, det ju ja, och det, det, på något sätt stod det lång tid innan jag visste vad de andra hette på riktigt. Ah. För att vi pratade bara de franska namnen då. Yes. Så det var roligt. Men det ja, stod samma. Sen så tänkte jag här nu när jag funderade lite på 2013 så ska i Sverige... Det här är ju inte så stort egentligen. Jag tycker bara det är kul just när det sker. Men Sverige ska ju vara värda för Eurovision Song Contest. Yes. Och då skulle jag vilja se... En liten blinkning till det som hände när Sverige hade det för förra gången. När Lil Lindfors tappar, tappar kjolen. Ja, ja. Som jag får hoppas lite här. Så för det första så jag Lasse på den andra Och han tappar byxorna <skratt> eh, där. Eh, det skulle vara kul. <skratt> ja, ja, det är också någonting som ja. jag röstar också för alla dina förslag. <skratt> <skratt> ja, vad bra. Eh, så det är väl 2013 vad jag, jag hoppas på. Vi ska fortsätta med det vi gör just nu Alltså podcast Ja absolut, ja. absolut. Det, det kan vi lova Ja det kan vi lova det, ja, Vi har haft Eller hur, har, hur tycker du det har känts Sådär så ja. Jag tycker det är väldigt kul och På något sätt så kan man tänka att ja, men, Ni känner ju varandra helt bra Ni snackar ofta ni, Vad är det för skillnad men, på att prata vanligt och, och prata. Men jag tycker ändå att det blir ett annat typ av snack. Det är lite mer uppstyrt vi, när vi umgås i alla fall eller med våra andra kompisar så är det inte så att vi har bestämt ett ämne att nu ska vi prata om det här ett tag. Jag tycker dock att vi skulle kunna börja göra det. Att vi väljer ett ämne som Ja, vi men lite om. så här. Ja, ja. Jag vill att det bli lite mer uppstyrda konversationer. Ja, att man, att man pratar att man verkligen försöker krama ur ämnet. Ja, man får inte bli sur på någon om de helt plötsligt ändrar ämnen Nej men det är det vi gör i vanligt samtals Om någon eller vadå? Ja, om vi börjar prata om detta. Ja. Och så är det alltså, nej fan det var tror nu, nu tar vi något annat. Ja. Eller det får inte bli då för det. Men det är så vi gör nu när vi pratar. Ja. Det är tydligt. Ja. Jag Förstår att det var mer Jag försöker ju mota förändringen. Aha, okay. Ja okej. <laughs> nej men så jag tycker att 2013 det har jag sett hittills alltså ingenting. Jag tycker det verkar lovande. <laughs> Faktiskt. Ja, det, ja, det har jag Sen har vi faktiskt så att vi kommer att vi har jätteför andra nyårslöften. Och, och det här blir på något sätt om mitt första nyårslöfte någonsin. Så det, det, det är stort. Det blir stort. och jag lovar jag att hålla, hålla det. Så det blir träning och så. Ja, och jag, jag har ju på något sätt lovat att jag ska hänga med på ditt nyerslufte. Ja, du sa aldrig det, men jag utgick från det. Jo, jo det är sämre. Jag ska, jag ska hänga med. Jag ska vara med på simningen, cyklingen och löpningen. Ja, och mitt nyerslufte är alltså då att genomföra Gothenburgsklassikern. Yes. Och vad är ditt nyerslufte? Mitt nyerslufte som du gav med att jag ska ha en. Jag som blir expert på ett ämne. Ja. Och jag ska ha en presentation på det här. Mm. Eller en. Jo, jag ska kunna presentera. Ah, ska ett, kunna. Eh, och det prata länge om det här ämnet. Och jag, jag har ju redan valt, Jag har valt ämnet öl. Ah, hur ska det gå till vägen? Ja, det finns ju mycket böcker och det finns mycket öl. Ja. Ah, och du kan ja, men precis och snacka med bartenders och sånt där. Kan du göra? Ja, ja, jag, gör har, ändå, säkert. Jag, har, jag har några som kan få kontakt med folk som hyr in sig på mikrobryggerier. och så. Det kommer vara, vara väldigt intressant. Det hade varit grymt att ha Caroleo, eller Carlos uh, öl. Det, det, det står på min, på min to-do-lista vad jag har att göra. Kanske inte 2013, men när... När soccer, när när jag kan säga att det går bra nu. Har du en sån lista? Ja, det, jag, jag har en liten... som lista. Man kallar det. ja, vad ska jag kalla det för bucket list eller vad du inte svenska. Ja, där står det att jag vill gärna ja, ha försökt i alla fall att brygga mitt, mitt egna öl. Kult. Ja, och det kommer att luta åt eh, pale ale eller india pale ale hållet. L lite fruktiga, lite då ja, det vi fjärde men det är det jag kommer sikta på i alla fall när, när jag väl sätter igång. Vad har du med på den listan? Det är mest resmål. Ja. Eh, Grutviken. Jag vet inte vad det är. Så jag har ett av de mest ödsliga sydliga. Eh, ja, syd blir det ja Sydliga ställena. Det är precis eh, där nere vid Antarkt, Är det va? Så jag ligger längst ner. Jag blandar alltihop det. Det ligger där längst ner Du får längst ner till Argentina Och så får åka båt ut förbi Falklandsöarna Och så ytterligare en liten bit men ja. Sen är det ingen annan åker Sådana här små Väldigt ojälst Ja, Det går det går det går, det, är, det är ingen som bor där Det går att åka båt dit Några fåtal gånger per år Vi är ja. ute på sjön Nästan en månad tror jag okay. ja. Ja. Det, det är nästan bara vetenskapsmän okay. som är som, är som åker med där Och så kommer jag där hello <laughs> Då åker du dit för att studera djurlivet. Då åker du dit för att studera? Ja, bara för att säga att jag var där. Ah, okay. ah. Ja, okej. Och så kollar jag en pingvin. Ja, jag är klart Ska vi åka? Och du är det två månader till nästa bot. Yes. Men när du sa grytviken så tänkte jag löjligt att det kanske var nästa vik bredvid grisbukten. <laughs> Jätteintens kul. Men vad har du mer för grejer? Ja, det är bara resmålen där, ja. Ja. Ja. ja. Jag tänkte, har jag någon sån lista? Har du, har, nej, har, har, nej den, jag tänker på det Har du sett Svingsen till exempel? Den är i Egypten oh. Nej Då nej. <laughs> har inte <laughs> nej, nej, ens alltså den på listan nej, Men ser pyramiderna då? <laughs> jag vet inte jag, okay, Fuck pyramiderna ja, här då. Uh, Men en dröm är att någon gång få uh, Snorta kokain i Colombia Ja Med Pablo Escobar Som <laughs> ju <jag> inte lever <laughs> nej. nej, jag vet inte <laughs> Men eh, om ni som, om ni som eh, styr upp Sommarpratet i Sveriges Radio och Lyssnar så jag, det hade ju varit En dröm att få någon gång eh, Sommarprata det, det kan man inte styra själv så att det kommer inte bli av Nej men de har något som så många kändisar Nej. Och vi är ju ganska kända nu Vad så... säger ni 20 000 lyssnare? Ja, mejla på kalliospodcast.gmail.com <laughs> Fantastiskt Det var det yes, ja. Då... Hörs vi imorgon? Ja, ja. närmare 2013 ja. Vi hörs imorgon